ez du darik kolet kapde bielek berriz aurkeztu behar denik. Bigarrean eta azken aldia izanen da atik, lege aurkezten dena, bitara mugatu nahi baitu aurkezteko aukera. Xantier hainitz dira abiatuak iparra Euskal Herrian, oraindik segitzea eskatzen dutenak, Euskal elkargoa alde batetik, metropoli batera buruz eraman nahi lukena, eskualde izkuntzen ezagutza ere aipatu dibu bestalde abandoné, kapde bielek. ...que du peibaz, que de, de experimentación, le basque parce que je pense que l'exécutif peut l'accepter ça nous permettrait comme ça ainsi de déroger euh, à l'ensemble des lois et euh, de pouvoir montrer que c'est possible et réalisable notamment pour ça ez immersif. bakke prozesua urrunago joan ber dela dio preso ta gaia dela orain landu behar dena Beste gaiain ere aipatu ditu etxe bizitza arazoa etxe bizitza sozialak laguntza juridizionala eta emazten bortizkerien kontrako borroka